Zonete pluvioase De o săptămână ține într-una ploaia și împică în pat de sus, din Bagdadie O noapte încă de-ar mai fi săție, nu -aș mira să ție, nu m-aș mira să-mi cază în cap o daia Avea simptome vagi de nebunie pe insula balcanică și de aia de când s-a aprins în orient văpaia, pământul face hidroterapie sau poate că divinul mizantrop a hotărât al doilea potop? Oricum ar fi, eu nu mă tem de moarte, dar când o începe altă veșnicie, fac cerere să mă permute în marte, că aici avem prea multă igrasie. Sunt izolat ca Robinson Crusoe. Nu vine nimeni ușa mea să bată și dacă stau cu ușa încuiată, e că nici eu de nimeni am nevoie. Mai fericit ca legendarul Noe, din toată omenirea inundată în arca mea, nu am decât o fată. Deasupra lumii noi plutim în voie. Degeaba vă sați ca la pomană, reprezentanți ai faunei terestre, nu iau cu mine nici o lighioană căci e destul o singură păreche, un drubadur și o fată fără zestre, ca să refacă toată lumea veche.